то ви будете працювати в нашому суді», – уточнила вона після того, як подзвонила у райвідділ міліції. «Напевно. Я відчував страшенну в тому, що зростала з кожною миттю. Наче зі смертю провідниці з мене самого поволі витікало життя. Людмила лежала, мовби просто заснула, готова от-от розтулити повіки» поглянути зі знайомим смутком у таких великих і печальних очах. Ця її свіжість, здавалося, зростала також щомиті, і я зовсім не здивувався б, якби вона усміхнулася. «Смерть її для мене зовсім нереальна», – раптом подумалось мені. «Але цікаво, чи відчувають те саме ці люди?» Лікарі швидкої, як вилося, думали про зовсім інше то ми завеземо її у морг, спитав один з них. Може, спочатку додому? Спитав його старший колега. Це ж Людка Чернякова, старого Черняка, що на Вощанівці живе. Людмила Черняк, скинулася чергова, не може бути. Чому не може, здивувався лікар. Я точно знаю, я ж місцевий. Та що з вами, колега? Чергова справді виглядала дуже дивно, наляканою і спантеличеною. Вона не тільки зблідла, а якось дивно поводила очима, наче на неї мали от-от напасти люди, котрі були поруч, або ж мав з'явитися хтось страшний за дверей, на які вона позирала з невимовним жахом. «Розумієте?» – далі вона видала щось булькаюче, схоже на таке – «БТВТЖ». Вона ковтнула друге слово, подивилася так, ніби забула мову. «Вам погано?» – кинувся до неї старший лікар. «Ні-ні», – лікарка відставила руку з розчепіреними пальцями, інстинктивно боронячись від його доторку. «Розумієте, річ у тім, що нам дзвонила жінка». «То що?» – не зрозумів лікар швидкої у його погляді став теж проростати острах. Жінка, яка назвалася Людмилою Черняк. Тихо, мов боячись, що її хтось почує, вимовила чергова. Вона й повідомила, що мають привести важко травмовану дівчину. Попросила все підготувати. Вона говорила якось так, жінка затолила лице руками, якось так говорила... Хіба одна Людмила Черняк є на світі, розважливо сказав молодий лікар і запитливо подивився на старшого. Загалі-то черняків у старій вишні кілька, подумавши, відповів той. Сімей три-чотири, а може, й більше. Я всіх не знаю. Але, Але ще одної Людмили Черняк, здається, немає. Може, вона сама подзвонила, поки ще не втратила свідомість, припустив молодий і подивився на мене. Де ви її знайшли? Біля кулії, відповів я, але там телефону я не помітив. Це збоку від станції. Може, хтось так вас розіграв? Розіграв? здивувалася чергова. Навіщо? З такими речами не жартують. Що ж тоді виходить? Спитав, наче сам себе, молодший лікар. «Стривайте», – сказала чергова. «Ось ви кажете, що вона місцева», – кивнула у бік померлої. «Але ж оцей добродій…» – тепер вона хитнула головою на мене. «Цей добродій каже, що це провідниця з потяга, який щойно зупинився у старій вишні, і яким він сам приїхав». «Так, я чув, що вона була провідницею», – сказав старший лікар. «Тоді ж, що сталося?» Він і собі пильно подивився на мене. «Звідки я знаю?» – трохи сердито сказав я. «Що вона місцева, мені сказав жебрак, який почув її крик. Ми з ним разом знайшли цю дівчину біля колії. Я вже про це щойно казав. Тільки жебрак чомусь відмовився далі її нести, навіть іти разом зі мною». Я вимовив це, і раптом відчув, як мурашки пробігли по шкірі. Пригадав слова жебрака про те, що коли принести провідницю до лікарні, вона помре. «Ідіотство якесь», – подумалось мені. «Звідки йому було те знати?» Хоча це можна було передбачити з її стану. Але той нещасний обірванець запевняв, що коли занести її додому – то, можливо, нічого не станеться, є шанс її врятувати. Ні, такий ідіотство маячня божевільного, який є годен повірити. Я раптом збагнув, не слухаю, що до мене каже старший з лікарів швидкої. Ви до мене щось казали? Вибачте, я ледве повертав язиком, стомленим, важезним як і все тіло. За вікном глухо шумів сад, і той шум, здавалося, став наповнювати всю кімнату, розчиняючи присутніх у собі. «Я питав, чи з вами не було ніякої жінки?» – сказав старший лікар. «Уявіть собі жодної!» – проти своєї волі розсердився я. «Коли я зійшов з потяга, «Мені взагалі здавалося, що це місто вимерло». «Не гнівайтесь», – примирливо сказав старший. «Як вона загинула, встановить міліція. Ось, здається, вони й прибули».